Нас мали провести бійці із диверсійної групи Калиновського, які тут поруч у лісі повертаються із завдання. Калиновський з'явився у Бескидах недавно, але ім'я його вже стало легендарним. На рахунку групи Калиновського великі диверсії, висаджені мости. А втім, як завжди у таких випадках, ми знали це із власного досвіду. Вдячне населення приписувало загонові полковника Калиновського і дійсне, і бажане. За голову Калиновського окупанти офіційно обіцяли 30 тисяч рейхсмарок і 20 гектарів землі. Про совєцького Калиновського я багато чув від старого врубля, малика, скомського, сміливий, всюдисущий, обережний. З'являється із хлопаками Завжди несподівано. Із розвідниками Калиновського я вирушив у гори. Попереду з компасом ішов старший групи Микола. Глибокої ночі підійшли до місця, де мав бути партизанський загін Тадика. На наші сигнали ніхто не відповідав. У горах, у лісі гробуватиша. Вранці підійшов до нас молодий ставний чоловік із військовою виправкою. Познайомились. Це був командир партизанського загону імені Варинського з армії Людової. Примітка. Армія Людова, раніше гвардія Людова, озброєна організація створена польськими комуністами у роки Другої світової війни для боротьби проти німецько-фашистських окупантів. Людвиг Варинський, 1856-1889 роки, засновник першої польської марксистської партії «Пролетаріат». За сніданком я ближче придивився до Тадеуша Григорчика, худорлявий, у шкіряній куртці, Офіцерська планшетка, на грудях бінокль. Спокійні, сірі, проникливі очі. До чого ж схожий на нашого Щорса. Я сказав йому про це. А хто такий, питає Щорс? Український Чапаєв. Чапаєв? Тедька. Знаю. У партизанському таборі зразковий порядок. Загін розташований на гірській галявині біля струмка, тут і кухня, днювальні, хто чистить картоплю земляки, хто рубає м'ясо, хто миє якісь трави й кропиву. Під ялинами після нічної зміни сплять бійці із диверсійної групи. Коні, корови, все живе господарство загону тут поруч, у лісі, у надійній місцині. «Тутай», каже Тадик, є цілковіти спокій, Проше товариша, шваб нігді не пшедзе дзі З донесень грози я знав, що в загоні працює радист Мак, наш розвідник. Мак Іван Рудницький забрався зі своєю рацією на саму вершину гори. Його охороняли автоматники Тадика, Застав я його за роботою. Він розгорнув антенну і вперто вистукував по дивні. Відрекомендувались. Я сказав про себе те, що вважав можливим. Просив передати центру від мого імені термінову радіограму 16 вересня під час роботи німцями заарештована комар. Комар господарі квартири Рація у Гестапо. Причина арешту – пеленгація. Голос знаходиться у партизанському загоні. Гроза, груша у Кракові. Сітка збереглася. Вжити заходів. Прошу вислати зброю, вибухівку, рацію. Чекаю Козевок. 23 вересня в загін прибув гроза. Приніс деякі дані про гарнізон, Інформацію про перевезення військ через Краківський вузол. Треба було поновити регулярний зв'язок із центром. І я дав грозі 1500 злотих на придбання радіобатарей,